ba Iso, hemen gaude berriro irola irratian euntasaspi.bostean e, Gaurkoan, oso ba, kiden programaren barruan, ba, preso naldeko taldea gaudeamen e, Maia txaren amabian, ta, bueno, ba, ondoren guak dira gaurko gaiak Ba, lenik eta ben, baitein dugu ba, maika mairu sumarioko epaiketa e, Gero andoni goiko estea duela guardia sibilak E, e, irugarren gaila edo gaurkoa izango daba Txuz Martin preso bizkaitarrari bakuntza egin diotela Laugarrena, ba, maiataren emeretian, las terbidean ospatuko dala eta eskeni, baskeni llabeteko presuen traslado eta eskapena. Vale, saben apuntar bien como Bin Laden, calendarios ni horarios, sin ni diarios, vivo sin brujula, contos sin ni salario, sigo jugando en el patio, no paro hasta que, mis fuerzas vacío, aquí solo hay titulares, no hace falta banquillo no hacemos abdominales, solo hacemos estribillo, nulamos por salamanca carizquillo, salgo barato Irailaren 16 hasiko da Herrira Jaikiadi etzerat, bitartekariak eta Euskal presoen abokatuen aurkako epaiketa. No, semestan... Herrira Jaikiadi etxerat bitartekariak eta Euskal politikoen abokatuen aurkako 11 13 sumarioko epaiketa Irailaren 16 hasiko dela jakinarazi dute epaiketa Espainiako hausitegin nazionalean izango da eta gutxienez, iru hilabetez lusatuko da. Demás... Bost eta zei urte artean igaro dira Guardia Zibilak berrogi zazpi Euskal Herri Tarrauek atxilotu zituenetik. Batzuk ezpetseratu egin zituzten eta guztiak hausi Ordutik, baldintzapeko askatasunean izan dira Espainiako hausitegi nazionalean epaituak izateko zain. Hauzipetuek, <tutu> prentzara bidalitako ohar batean jakinarazi dutenez, urte hauetan guztietan presente izan dute edozin honetan epaiketa aurrez aurre izango zutela. Hama egunean behin, joan dira epaitegi etara eta Espainiako estatutik ateratzeko debekoa izan dute. Berdu Egoera honek gure bizitzak baldintzatu ditu, gureak eta gure ingurune urbilarenak, maite ditugun eta gaituzten horienak. Guk espetxearen mamua dugu parez-pare, gure hurbilukoek, gure ausentziaren sakabanaketaren eta finean maite duten pertsona bat preso izatearen mamua dute parez-pare. Egoera gogorra da beraz, ez dugu ukatuko, adierazi dute. Kauza justu baten alde antolatu gara Euskal preso politikoen eskubideen aldeko mobilizazioak antolatzea presoen osasuna zaintzea, presoak epaitegietan defendatzea, bitartekari lanak egitea presoen senideak izatea eta sakabaneaketari aurre egiteko antolatzea, hau izan da gure lana, eta hau da epaitzera duazenak. Kauza justu baten alde antolatu direla diote Elkartasuna antoratu dugu, giza eskubidak aldarrikatu aldarrik ditugu, eta preso eta ieslariak herrian egon daitezen lan egin dugu. Adierazi dutenez, beren prinsipioetiko eta politikoei loturik aritu dira une oro. Beren hitzetan, estatuaren estolderietan sorturiko auzibide hau aztakeria juridiko eta soziala da. Beren lana, erabat publikoa izan dela eta helburu argiak izan dituela adierazi dute. Euskal presoen eskubideak errespetatuak izatea, Euskarerrian justiziasko bak egoera bat behinko finkatzeko. Bero, aurre, zaurre, ikustean, barne... Mundu osoan ematea, ematen ari den involuzioa eta eskubide aurraketa itzela dela salatu dute eta horren adibide dela euskal presoek bizi duten egoera. Altsasuko gazten eta Kataluniako kasuak gogoan izan dituzte. Jakin arazi dute ez direla geldirik egongo, eta epaiketaren bidegabekeria zaratuko dutela. Behar den lekuan eta behar den guztietan. Bide hau beste herritarrekin batera eginai dutela dira dute. Herritarra garelako egoera aldatu eta justiziarako bidea egiteko bermerik eraginkorreana. Azkenik, etorkizun berri batean zinezten dutela diote justizian inolako indarkeriari gabe eta bakean bizi den euskara herri bat nahi dugu. Egia, enpatia eta subigintzaren bidez gure eskuak eta gogoak prest daude bide hori egiteko. Tauziaren nonik norakoei begira, ba ausiaren instrukzioa Eloi Belaiskoi e pailak egin du. Epa Emaia osatzen dute Alfonso Gebarak, lehendakaria, Dakaria, Klara Bayarrik, Ponentea eta Guillermo Ruiz Polankok. Fizkalakia zeireun urteko espetxe zigorra eskatu du berrogeita sortzi hausi Guztiei leporatzen die talde armatuko kideak izatea. Salbu eta bati, honi talde armatuarekiko kolaborazioa leporatzen dio. Leporatzen zaizkien gertaera guztiak, 2008-2002 eta 2008 2002 dira. Etak borroka armatua hautsi ondorengoak guak, 2008ako urriako gehi. Levana magistratua oso polemikoa da auzitegi nazionalean. Bere tonu sakarragatik edo beste kide batuekin eta autogidariekin isandako istiluengatik. Besteak beste hala ere, Badu Sorro txospea ere eta esaten da ez duela men egiten beste botere batzuk saiatzen direnean bere esparruan sartzen. Espania Klara Bayarrik aurrera sale ospea du Espainian judikatur, judikaturan eta esaterako erriko taberne makrosumarioan boto partikularra eman zuen epaian. Jarritako zigorra, zigorrarekin desadoztasuna agertuz. Bere ustez, funtzean, orduan zigortutako gehienak jarduera politikoa agiten ari ziren. Leporatzen zitzaizkien delituak ez zeuden zigorkodean eta gainera, ezen naiko froga orkestua usipetuak eta erekin lotzeko. Ale. Aosko hausiak ez du datarik orainik, eta luzerako joko duela dirudi. Itxuras, ez da egingo 2000 amazortziko udazkenaren aurretik. Iraiaren amaieran fiskaltzak bere zigore eskaera egin zuen, eta orain, akusazio partikularrak, hau bete eta dignidadi justizia, beren eskaerak egin behar dituzte. Ondoren abokatuen defentsa idatziaren txanda helduko da. Depe Tama, depe Honen arira, sare herritararren oharra e, irakurtzera pasatuko gara. Depe Tama, Gaur jakin dugun moduan, datorren hilairaren amazeian abiatuko da berrogeita zazpi euskal erritarren aurkako epaiketa audientzia nazionalean. Pertson hauek giza eskubideen alde eginiko lanagatik izango dira epaituak. Besteak beste, abokatu eta medikuak, Euskal Presoei dagokien babes legal eta hartatze medikua emateagatik. Guztien bizkarrak uzazio eta zigor desproportzionatuak eskatuko ditu fiskaltzak. Sufrimenduarekin amaitzeko, garaionetan hausi onartesinela, onartesinela dela deritzo zarek. Mina areagotu eta presoen hausiari aterabidea emanaz, elkar erreal baten alde urratsak eman beharrean kontrakon orantzako katzen da epaiketa hau zauri berriak zabaldu eta korapiloak eztutzeko baino balio ez duena. Gaurko egunean, bezarka bana, helarasi nahi diegu, hauzi berri honen parte izatea egotzi zaien guztiei eta euren zenei eta lagunei ere. Gogoratu nahi dugu ere, hauzi honetan, honen baitan, 2008ko urtarrileko manifestazioan, sare herritarrak bildutako dirua lapurtu zuela guardia zibilak. Oraindik orain, orain itzuli izan ez dena. Kontean aurrera, aurrera egin eta benetako elkarbizitza egoera zinbakerako urratsak emateko garaian gaude honetan. Halako auziek ez dutelako kabidarik Zarek bere konpromiso osoa adierazi nahi du bideo honetan lanean jarraitzeko. Pesoa kendera. Desde tapa desde tama. Pesoa kendera. sonuç Horrera bueno, ba, joko dugu irratxa eta eta bueno, amaika amairu sumarioaz aparte, esa esan behar dugu andoni goikotxeari zazpi urteko espetxe zigorra esarri diola Espainiako hau zuetegi nazionalean. Andoni goikotzea pasaden apirillaren bederatzean epaitu zuten Espainiako hau nazionalean. Zazpi urteko kartxera zigorra esarri dio. Ibarran jarritako kontrolean atxilotu zuten zibi... atxilotu zuen guardia zibilak apiriaren hogeita lagu ekoa ratxaldean. an atxilotu zuten goikotzea, eta kokide izatea leporatuta, zenbait urtez Frantzian izan zen preso. 2002an Espainiako poliziaren esku utzi zuten arte epaiketa egin bitartean azke geratu eta gaztelura bere herrira itzul izan. Zazpi urteko espetxe izigorra esarri dio Espainiako hau zuetik nazionak, nazionalak orain. Ibarrako apata industrialdean, guardia zibillen kontrol batean ikusi zuten apiriaren ogitalauan andoni goikotzea, iruterdiak pasata. Tolosaldeako atariari e, jakan, janikin arazi ziotenez. Orduan, Tolosaldeko ataria bertaratu eta aian horbait atxilotu zuten galdetu ziren guardia zibilei. Eurekin, zegoen girson batek kaleko jantziz jantzita, azaldu zuen ezin zutela hori baiestatu. Hala eta guztiz ere, dago familia jakinaren gainean jarriko zutela gaineratu zuten. Une horretan, Guardia Zibilaren autobakarra zegoen, andoni goikotxeak lanera joateko zeraman autoaren ondoan. Gazteru harra, lanean lauretan sartzekoa zen, baina esen agertu. Zei ektala ordenak aldera, goikotxearen deia jaso zuten zenidek. Treskanto zera, zera matela esan zien, madrilera. Zaspiurtek ospetxe zigorra, jarri ziotelako. Atxilok unean sententziarekin joan zaizkiola. Zu, eh, esan zuen bebai, jaso zuen tratua, ona izan zela, lasaia esan dezagun, eta bueno, eh, espetxean sartu zutela, zazpi eh, urteko zigorra, zigorra ubetetxeko. Es natuna Baina oraindik eguzkia ikusi gabe nago Lau ermen artean, barroten artean Egun bat gehiago bakar dadean Hemen ireitzara bezperik ez dut lagun Familiaren zain, lagunaren zain Bezarka da bat gauta egun said that Ta bueno va ba, jarraitzeko orain larri gaixo dagoen Txus Martinen inguruan iteingo dugu, ba ebakuntza duela giti. Txus Martin Hernando, preso bizkaitarrari bihotzeko ebakuntza egin diote Basurtoko ospitalean. Gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten hogei euskal presoren artean dago Txus Martin. Etxerat elkarteak gogoralarazi du txusek gaizotasun psikologiko bat pairatzen duela eta gainera orain bihotzeko gaitza dela eta jasatenari den ebakuntza kirurgikoa geitu behar saio. Beregoera sailduz eta antxietatea eta lagritasuna sortuz. Aldi berean, txus Martin jasatenari den presioa eta tratatu dezegokia salatu nahi izan dute ebakuntzaren aurretik eta baita ebakuntzan bertan ere, epailaren esoizko baimenaren gabetasuna dela eta, ebakuntzari eta ebakuntza osteko egoerari, eraduin batean aurregin alizateko zailtasunak izan ditu. Etxera elkarteak argi utzi nahi izan du, Txus Martin bere etxean egon beharko litzatekela. Egun tala laua aplikatuz edo gutxienez espetze rinduan, Behar duen tratamenduari, egoera gokienean, aurregin alizateko. Bailaetzaren emeretxian lasterbidean ospatuko da, arbizutik zutik lakuntzara. Leizterkadenak itza, lemapean antolatu dute lasterbidean nazio ahilkartasun lasterketaren zazpigarren edizioa. Aurreko zei edizioak, hoi hartzunen, berriozar araian, oñatin eta ondarrun izan ziren, urren ez urren. Hora ere, herri alde eta nafarroara egingo salto edizio berriak aurten bi herrik hartuko dute antolatzeko ardura. Arbizun, eta lakuntzan izango baita 2000 emeretziko maiatxaren emeretzian aurtengo edizioa. Kirolaren eremutik eginikoa eta Kirolaren, Kirolean oinarritutako elkartasun herri ekimena da hau. Euskal Herrepresaliatuen eta euren zenideen eskubideen errespetua eta horren aldeko lana bultzatzeko beste ekimen bat da. Izan ere, Eunka dira, beren etxetik urrumbi diren Euskal Herritarrak, eta eunka, zenide eta lagun, eunka kilometro egiten dituzte beraien gertukoekin minutu batzut egoteko. <totipa> Erritar guztien bultzada bilatu behar dugu Euskal Herritarren oinarrizko eskubideak errespetatu daitezen, eta elkartaz unurratxo honen bidez ere egoera hau gainditzen lagundu nahi dute. Laster bidean etik, botaz izerdi korri, korri egiten jarraituko dutela, esan es Ozen esan nahi dute, arbizutik lakuntzara egingo duten moduan. Bakarrik, korri egingo ez dutela azpimarratu dute. Aurreko zeiez edizioetan egin bezala, egoera hau gainditzera, erri oso baten borondatea dela irudikatuko dute arbizu eta lakuntzako kaleetan. Honela, banatzen gaituen distantzia laburtu nahi dute maiatzaren emeretzian. Erreprezaleatuek ere, parte hartuko dute beren lagun eta zenideen Arbizu eta Lakuntzara joateko gombitea eginez, edo beren eskulanak zarigisa emanez. Beraz, Arbizu eta Lakuntza dugu zita. Maiatzaren emeretzian egun osoko gitaraua izango dugu. Zumba beroketa, lasterketa laburra eta luzea, zaribanaketa, etzeraten ekitaldia, kale herri herribaskaria, Zosketak, zirkuerak ustaldia, herrikirolak eta eguna amaitzeko kontzertuak izango ditugularik. Aurtengoan, mila bosteun lagunek korrika egitea lortu nahi dute. Izena emateko epea maillatxaren amazeian amaituko da eta interneten bidez egin behar da. Egoe borri bueno, e aldea, lastirbidean.euz da. E, Bonari ba, bueno, ba, ez, e, EPA izen emateko EPA ma, mailatzaren haaseian izango da, eta ba, internetez egin nahi bad behar, behar denez web ba, borrrialdea lasterbidean punteuz e, duzue.tik haut. Bueno, eta irratsaioari bukaera emoteko presoen trasladoak eta eskapenak errepasatuko ditugu. Azken trasladoi buruz, eh, bueno, Unai Lope de Okariz preso politiko gazteiztara, granadako espetxetik, darokako espetxera lekuadatu dute, irureunda irure, irure hogei kilometrotara. Azier borreo Toribio, preso politiko algortarra, Sotoko espetxetik dueñaaseko espetxera leku aldatu dute hiruhun kilometrotara. John Rubenak Royce, preso politiko hiruindarra Soto Errealeko espetxera lekualddaatu dute Frantziar Estatutik Espainiadatu ondoren. Mon Marsongo espetxean zegoen lehen eta orain Soto Erreen hirurehun da hirurogeitasi kilometra Azier bengoa López de Armentia, preso politiko gazteizta ra, soto del realeko espetxetik, herrerako espetxera, lekualdatu dute, seireun kilometrotara. Eskal presoak, eskale, Carlos Apestegia, jaka, preso politiko erdani sotoko soto espetxetik, okaina bi espetxera, lekualdatu dute. Laureunda larogi kilometrotara. Eskal presoak, eskale, Eta Idoia Martínez García, preso politiko amurio Alamako espetxetik, Biabonako espetxera leku aldatu dute laureun kilometrotara. Milaka kilometrotara arrazoia, gure herriagatik borroka bizian, preso izatearen gogortasuna, doiorki gartzer aratuak, biozkabea islatuak eguzkizpirik abeko bizt. Eta bueno, ba, maitzeko, ba, askenengo askapenak. Eskal presoak, eskale, Gaurkoan, ba, bos dira, talenengo ba, Mikel Lobegozo Etxarri, preso politiko donostiarra, aske geratu da, baiadolideko, espetxetik atera berri da, ongi etorri Mikel. Eskal Ekaiz Eskerra Las Peñas, preso politiko donostiarra, aske geratu da ere. Burgoseko espetxetik atera da. Ongi etorri ekaiz. Xavier Sagardo Illaña, Barañaingo, preso politikoa azke gratu da. Iruñeko espetxetik atera da, sigorra bete ostean. Ongi etorri, Xavier. David Pla, euskal preso politikoa, osnitik atera da, la urtes preso ondoren. Ongi etorri, David. <totipa> Ta amaitzeko Joseba Segurola, kerejeta, preso politiko aspitiarra, azke geratu da. Segurola, lanemesaneko espetxetik atera ondoren, espainiaratu dute eta azke geratu da. Ongi etorri, Joseba. Bueno, eta ezin bukatu lehenengo eta behin e, irolari eskerrak e, emanez e, irratsaio hau posible egiteagatik e, eta musu bat e, bidaliz bai Gartzelan dagoen e, represaliotu guzti hori eta baita bere zenide, lagun eta ezagun guzti hori se da e, aurrera bolie eta J K